اغه دا خبره موږ ما خصم سي پر کې خبره کړیو چې مبيع به مالی معلوم مبيع به مالی معلوم مقدور تسلیم دا خبره شی و زه ما سره خیال لێ ته معلوم سره الکترک او ځای کا چې مبيع به مالی معلومی نو هر هغه تصرف چې پاغیر سره مبيع مجهوله ګرځي هغه تصرف پا جایز ني او کووشو نو مابیا پاس... و پاس مابیا مجهول شي او بیا و پاسه دي شي بس اوس ور پسې تاسو مفتياني زه غه مصلوته پوس کوم زه ربلاک ا مابیا و مالي معلومي نو هر هغه تصرف هر هغه تصرف شي پاغي سره مابیا مجهول اغرزي ما بیا سې ګرځي ماجوله ګرځي نو اغه تصرف به پکاره نوي خو کا تصرف څه شو او شو نو ما بیا به څه شي ماجول شي ربيابا فاسد اي بلوا سراسي وره ک چرته به دې تصرف کې اختلاف راغي کله کا یو تنوي خليل مولانا سيبوي چې به دې سره خمړه پاسې نه ګرځي ناغه ماجول نه ګرځي څه دغه کړه او تعالی مولانا سیبوی د جوبلی سره سرګرزی مجهوله ګرځي نو بس د غزا کې تاسو هم د امامانو نو مساله کې اختلاف راغی زرنو پونیز باندې په با پاسه دي زرنو پونیز باندې په با پاسه ده د قشانه د امامان ستاسو په شان دي علما او خوب کې وناستل خبرې به وکړي جو مزبته نه جوړ ستاسو په شان خلک لکه ځان چې لوی لوی علماي خبر اخ پونس ہوئیگا نا او سو تو گو رہ تو میوی باغ کیا پرمات علماء دین مفتیان شرحمتین اس مسئلہ کے بارے میں چھو سڑی چھ کمدنو باغ خرص کو سی خرص کو باغ دن سید دی خانا چھ کمدنو نو خرطا باغو او اغای چھ کمدنو خرصو نو خرص اکڑو او دا غطه وی, وی من خرطه کی وی ابتخار تاوی دعوه بک زمائی من خرطه کی من خرطه کی بسی بای خرص کو د من خرطه کویست اثناء اکڑا دا من خرطه کویست اکڑا اوز خیر ده تاسو علمائی منگا تا پوس کو چه دنسید دا من خرطه کویست اثناء اکڑا چه دامان پکنه خرسو ما سعیده نو دین سید با کم خرطکی زان لخو خی خپا خو خرط خرطو سعیده کنا او تخار بوله کم ورکی پچای کچا سعیده که سعیده لبڑ نو لبڑا پا راجی که بندن راجی نو مبیا باق... باقی مبیا مجول شو کنشو شو من خود دې بزانه ته ګمنون خوګوری دې بوله خراب ور گئی نو دې من نه علاوه کې جہالت راغې کړنه نو دا تصرف کول جایز نه شو کې وی کو نبی عص شو فاصله تاسو ګورو علماء په خپل تاسو جوابو کې لګا ابله لا دعویو دین سي د باغ دومره خواري کړو چې لاله من خټکیو به کې بیا ابتکار س کوي لکه پدغه من خټکی کړی لکه څو دورو ش نبیع بسی سپو نشوی جهالت را غیقرانه چې چه مبیع سشوا مجھول سشوا نبیع سشوا پوش شوی کنا داوی روایت دا حسن او د تحاوی دی دی امام ابو حنیفه نا دی امام روایت دا دی سشی زایر روایت ګوره خبردار سي دا چې دا من خټکی دي استثنا کوي کنه من خټکی د استثنا کوي د دادو اورق مطابق کوي د څه کوي د مطابق کوي په پدې سره مبيه مجولا نه ګرځي او عموما چې د استثنا ده منو کوله معلوماتي کیدا چې په دې باخ کې ډېر خټکی دي څه کېدې د من سکي استثنا کوي نداننه چې سسناول کول مینه کول لازي سيد الزاهر روايت علوي دې دا د دا دا تصرف دې سره مجهوله نه ګرځي چې مجهوله نه ګرځي په فاسدوم نه ګرځي نو, نو, نو ما چې اختلاف په کراغه لګ کانا نبيو بیاو بیاو په مسله کوم څه شي نو د چاپنې چې مجهوله ګرځیدا دا غیب په نسبانه بیا څه شو فاسد شو او د چاپنې چې مجهوله نه ګرځي دا بیا څه شو بونس وی اسی او صورت پر کې بل پړ ذکر کئ دغه دا کار د مړ د مسله کې مسله منډي کنا نو سړی نه غو مسله روکه کې زی او جوړو بها بلا کوا د مسله کې مسله منډي او دا یو مسله ته نه مار پړ پړ نه را خلاص کړه سمخ وی سرستو ولا کیا و خلاص شو چې باخي منو نه استثنا کړو تول سګو استثنا وست بل صورت ته فباق کې ونه مستثنه اکڑا لکه با خرڅو باق خرسو کانا ده شنطالانو سو باو. باق خرسو دین سیدو تووی پیدا یو ونه نه داو پکی نه خرسو دو دا دایی صاحب کتاب باپکی نه نورو خرسو داو پکی نه دایتو جدا اکڑا اصی توو آیا دی سر جهالت راضی ها؟ او خودم ازی معایه ندا بالمشاهده اخکار اخکاری اخکارا دا و ندا دا دی باغ نیلاو با دی بکی زن لپنی خودا آنو ری سکو خارس کو نو دا, دا جایز دا دی سر جهالتو نرازی ارتالو سرسراتو سر جهالت رازو نگر منونو سیرونو سرسراتو سر خود دو قروب که نا ولائ جوزو او ندروا ایا بیا سمراتن چه د دې خرڅ کی میوي وای استثناء منو من طالن او مستثناء دي کړه د دې سمانو نو سيرونه معلومتا معلوم خلاف ال مالک خلاف ثابت امام مالک لرا زمنګ دلیل دادل یا با واد استثناء مجهولم باقي پس د استثناء مجهول شو جاله طریقه مو وي کنه پهونو شوې لکه دنس سید د ځان په شاندي ور ابتخار بهله د ځان شان بررکي جات به راځي که بنظر را د خلافې ما اض د خلاب د نه چې بله مټه معساله چې په کې راغلی وه اداره چې کای خر کو باغو ورس نه او منی ک دی نه ک جوه مع نه دا صحی د لیلیباقیې معلومې په مشاه ده لکه هغه باقی کې جهالت حالت راځي نهغ خه معلوم دی قال قالو دار دغه دا روایت چي ده کنه ارتالو دا دمه انه نو د سيرونو دا رواه از روایت الحسن دا روایت کومونو چادي دا حسن له وو قول الطهوي و اما اما على ظاهر روايه هر چي ده ظاهر روايت دا روایت, روایت خو تاسو پهږي نه دا خو ما شوموالي کې خلق زکي هدايت صلات وي کنه نوې كتبو ظاهر روايات اتاتو ستا و, و, و بالعصول ایزن سمیت الجامع الكبیر والصغیر سعید اخنا والسیر الكبیر والصغیر از زیادات مال مفسوطی تواترت بسند المضبوطی تا شپک کتابونو دیگا نا دایویلی دی شراقود کی چه کتب و ظاہر روایات اتت ستا و بالعصول ایزن سمیت زاہر روایت کتابونو سو دی او اصول و تاوموي سو اصول و تاوموي از زيادات او مفسوتي تواترت بالسند المزبوتي زيادات او مفسوتو ردي سند مزبوط دي من بو هنفنان او الجامع الصغير والكبير سياري كبير او سياري صغير جامع كبير جامع صغير كتابون منندي جامون نه دي جامع صغير او جامع كبير دوارونه والی فلم میاو په دوار نوې سیاري کبیر سیاري صغير دا دی سیاري کبیر او سیاري صغير ستاسو غونډه خلکو لکه قتل ډیر زیات ضروری دی عارف شيخ ابراهيم الله وتعالى و, و فرمایل چې په دې دور کې او بیا ستاسو غونډه خلک لکه چې بریټ تا وای چې موږ مجاهدین یو هغه بیا سیاري کبیر دا قتل ډیر زیات ضروری دی دا ظاهر روایت او یم بری ان یجوزا اغه زهر روایت کړي چې مناسبه دار چدارسه شي لکه 48 کړو منونا یان منونا منونا سیرونا دړای د 10 کړه مو سسناک به نو به دې صورت کریم څه شي جایز شي وله لان الاصل ذاذا چې انما یجوز اراده القاعده زاوروعد قاعده دارد چې پچاواني مستقلا عقد واقع کېدل شي نو د اغي استناد عقد اقد نظروری ذات او چون شوي نه نه نه تاسو په خیرات ته سو کم سيز باندې منفردن اقد کېدل شي بيع کېدل شي منفردن یواز د اغي اقادو کېدل شي داغی استثناء دون هم دامبیاین است دا, دا جایز دا گورم زی طرح نا تپوس کم طرح که نوانت، جواب را کووی که, که دادین سید دا دی باغ نه یو دو منو میوی خرسینو خرسوالی شکنش خرسوالی مستقل دو منو میوی د خرسینو خرسوالی شکرنی شکرنی یالکه تا دت تپوس کوم مو انان، مقی lightning خرسوالی شکرنی شکرنی که خرسوالی شکرن چکه مشه مستقلا خرسوال شي داغي سکول شي استسلام کول شي نو دا چې من نیم خرسون جائز نو دا من نیم استسلام صدا جائز بوله یو ډيره دي د غنمو نو په د دی دې دی ډیر نه یو بورای خرسوال جائز دي کړي دي جائز یو بورای استثنا تم صدا دا دی دی یو بورای استثنا تم صدا دک چې کم نه نو دي باغ نه یو مر استسلام صدا لأن الأسلق عدد هذا فإن ما يجوز إراد العقد عليه بانفراده چې بچا باندې عقد واقع کول منفردن جائز دی تو يجوز استثناءه من العقد هذ دي استثناء د عقد نه جائز دا, دا وبيع قفيز من صبره جائز او خرسول یوی بورای دوی بوجای د ډیری ناجیز دی فقد استثناءه واستثناء سوا جائزا بخلاف داوس مړه ماتنی په مساله کې مساله منډی بلایو کراستا تاسو کې لکه د قیاس طاقت پیدا کېده کنه نو دوی چا څنګه ضد دې دې دې دا آزاد خیال نه شي تاسو وویل چې لکه کوم شی مون فریدن جایزي خرصول سوي دا غیر استثنام سوي جایزي نو د غوا په ټول مون فریدن خرصول سوي جایز دي نو چې کله غوا خرصي نو د غوا نه چې کوم نه د پتون استثنام سره لکه تا تقیاس کاو کنا وروشوی نو د دې لپاره د اقیاس ختمه یې چې دا ستا دا کار نه د زمون کار دی تقیاسونه مت پلاره نه تا ساده چا وی تقیاس نه کوه خبر باندې پوي کنا وی به استثناء الحمل و اطراف الحيوان لانه لا يجوز بيعه فكذا استثناءه ګور اولان حیوان اولان حیوان ددن دنه ته پتون خرڅول شي د جندي حیوان پتون خرڅول شي ها بنچ پتون دي نه خرڅول نو استثناءمو نه شي کول د جندي حیوان مسله د بقوخي مسله مخالفه استثناء الحمل واطراف الحيوان لانه لا يجوز بيعه منفردا دي بيع سنه دا جائز نه دا رفقا استثناء او نو استثناء سنه دا يا ويجوز بيلهنده في سنبل او الباقلا في قشره واهم بدا و هم کو چې غوزن شو لوبیا شو بادام شو څنګه مستور بل ستار دي چې څه دي مستور بل ستار دي نو دا غیبی او وجایز نوی ځکه پټه خزانه د پتن له کی جدن نه بکی سری پهن شوې اوزان پی جنې کنا اوزان لرغو غونځي داسې نو دن نو اسپتن لگی چسخا ده کچنجی دی پکی او من زی گوره چه چسغی ده کما شاک فزایر لباس دو کمش عبدالرحمان نو دا مستور بلستار دی نو واہم بداوہم کاؤ چه دا بجائیز نوی نو دے وی وی دا جہالت مفزیلن نزان نه هر اغا جہالت چی مفزیلن نزا بی نا مفصد دچا ده دا بے آئی ده دا قسم جہالت مفزیلن نزان نده باپ مسئلہ پده بانده راوڑا ما نور اخلاص ها کرده مسئلہ اخلاص ها شو مونوی لیو کنا آغا جہالت چھا غا مفزیلا نزاوی نا مفصد چا ده بے آئی ده کم جہالت چھ مفزیلا نزاوی نا مفصد ده بے اوز غنم نی او واغو کی دی دا گیڑای دی واغو دي دی گیڑای دی کنا نداز گیڑو غنم خرسوال یا جوار په وګو کیږي دا خرسوال کولیګا نه دا څه کول خرسوال دارنګي لوبیا دا نو د لوبیا په که کینا تاسو پېژنې لوبیا په څه کیوی پالو کې چاڼ په څه کیوی پالو کې نو دا په پالو کې خرسوال پالو کې دا چې کمونو ټول وي جائز دي دارنګي دا ریجی په بمبالو کې نړیږي دا غدي کنه خپل بمبلی کنه وګی نی صحیح ده کنه او شړشم په پلو کې نی شړشم په ځنه وره موږ ته شړ شم او دی وته سم سم ویلکه سم سم بس تا منګلګه <مانگا> ټکلګه دا کړهګه منګ کور دا غوند کیږه غریظ غوند خلق ور جړ غوند کی عربیان خولوی سیم سیم او موږ چې کمونو شاول فهم و يجوز به او ک بیا پریدو خو اړه لاړی ما شاء الله و يجوز به او رواضی دا چې کمونو خر سوال غنمو فیسون بوله ها فوګو کی والباقي لا فی کشریه او د دانو چې کمونو په فوټو کوکه و پالو کی باقی اللہ لوبیات ہوئی ارز او دک کرنگی برینجان چاولی چاولی ریجی وسمسم کنزل شرشم سمسم کنزل توم ہوئی وقال الشافعی ایبا شافعی رحمہ کنزل پی جنے چھ سوکمیتیاز ہے کئی پکٹ کیا غلے اور کئی وقال الشافعی ایبا شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ویدی لا اجوز بیو الباقی الاخضر ایبا شافعی نے وہ چ لوبیا لوبيات لا پخيشوي نه دا جائز نه وي وا قزل جوز د کرنګي حکم نه زمون په ني دا غوزانو جوز غوز توز غوز مس هانګا وا لوز بادام ول پستق پيستا اقش ریح پا پوٹو کو داغے کی مونگا تا پڑا شنو وایو خواہ داستاسو پجب زمانہ کو چھ پوٹو کې پوستو کی اقش ریح پا پڑا شنو کی او دوئے غوزانو بانے سو پوٹو یو شین پوٹو کی خلق چھ بشن ڈیس ری گئی صحیح دا کنا ابل لرگی اگر اے الرگی اگر اے پاگی کی خرس علجائی دی پانس چھ کم آگا شن دی اگر نا کې کی کنا اغانا اپی قشر الاول یادی سلام دې غړې اولو سلام دی غړې سړي دی غړې اول خوشين دې ولو هو امام سب امام شافعي رحم الله نفي بهل سنبلت قولانه د وګو په خرصولو کې د جوار او غنمو د وګو کې دنه خرصولو کې د وق دی یو قول دار چې زمون په شانتي شدا خرصول سدي جائز دي دویم قول دار شي ناجائز دي زمون په نس غټول جائز دي واین دنا ای جزء الکل او پردی باندې او دغه سجهالت ناراضی نامفذل النزاهه نه دي عام طور پردي خلک پويږي گوجو وغيرها والی او غدي تلیکي کیږي ا خودي ډک غنم ني او خودي تركوني ني برابر دي صحیح غنا غنم بارانون سر تركوني شي کنه کنه تركوني ني دي شلیف په بکې می دغه وګینه دودري وګيره او دغه لاس کې دا کی معلومه کنا زمیدار به پويږي نه ريني دي وچني پويږي په لگا لهو امام شافی رحم الله خدایلو چې غنم په وګه کې خرصل جایز نه دی یوقول دا, دا یوقول سو دا نه د غید لپاره وجو ده خامخاله کې اختلاف جوړیږي دوه قوله یو قول خو جایز وکنه یو قول خو سو نو زمونږ بحث دای زغراواله ځان سره کنه خو د خامخا ویچ لکه سرټه کا پکو شي لهو ان الماقود علی مستور امام شافی سوي ماقود علی مستور دکستا خیالي نو ما دا مذا په وغه هم کې کړو دا د ماته مقصد چې موږ یې ما وحیم به و هم کو چې دا سيزونه خصدي مستور دي مدام په و هم کې ذکر کړو ان الماقود علی مستور بما لا منفعه فی په دا شسبانې پد ته چای کی صفایده نشتا پرچونم لچونای کی صفایده نشتی فاش به ترابه سواغه مدام مشابه شو دا غا خاورو د زرگرانو سراییزا بیا به چې کله دا خرص کړي په پا یو جنس باندې زرګرنه د زرګر دکان کې زرګر دکان کې خاور دسته دا خاور راجمه کې دا څه خاوره راجمه کې دا خاوره خرڅې وي دا خاوره په صبح باندې خرڅېږي دا خاوره چې کم دنو په یو درهم باندې یا په دوه درهمو سوقي خرڅوږي یا په یو دینار یا په دو دینارو سوقو ایمام شافیع رحمه الله وي دا دا دینار او درهم معلوم دی صحیح ده کنه او دی خاوره کې چې کم سرو سپینني دا نا معلوم دي او چې کم شي کې دا سر سپین پټتي نو نشت خواه رده کنا زدی امام شافی په مذب بانی دا دا ایوام تاو سو لک پی کرو که اخپل مذب لک پری دی نبی او پا ځای زی شي تاسو ته چې چکم دی دی که اخپل سبک کم یاد دیغام پری دی پری دی آلا باب گورا امام شعفی ہوئی خانم وګو کی دی خانم سکی دی نبو دا سی سیزونو کی دا دانی پٹی دی په داسې سی سیزونو کې دادانی داې پلټې دي چې هغې سیزون له فااع دهنیشته هسیونله سفااع ده یو پلټې دي او بل په سیزنو سیونو پټ چې سفااعده پهکې ن شته دی لی حذا د دی ووجای په دی, دی کې خررسول جای نظیر وله وي وله کا د زرګر خا را ده زرګر د دوکان سر زرګر پر ټکای کنا داغیره رقدی شرکت غورزی کی کنا سپین ټکای داغیره رقدی شرکت غورزی کی کنا نو غی دا را داغی کی دا خاور چې دا خرسئی په دو دیناره په درې دی دیناره سکی خرسئی دې خاور کی سری دی نو مونږه امام تاسو مو اجازه دا دی دایزنی په دې په سرو باندې خرسول په دینار باندې خرسول جایزو نه دی او مونږه مو اجازه دی نه امام شافعی وولی نه دی جایز امام شافعی و جدادا هغه وېڅه جایز نه دی چې د دادزرګر په دی خور کې چې کم سرو نو دا پټتي په داسې صفلتې چې هغه کې منفعت هو نشته لري فایشو کنه نو تاسو موای چې د سره خرڅول په جایزه نه دی پسرو باندې او مونږ موای چې خرڅول جایزه نه دی نو ولی نو جایز زګ چې مستورو په دادزه سبانی چې ګټه منفعت نو نو دا ورګی چې کم دنو دی کې دانی مستوری دی په دادزه چې منفعت پکې په که کنه لکه تاسو په او خبر د غرس تر روانه ده تاسو هیلم ما ماته پدره چې بلاز کوي دا چې تاسو نه پوښتې کنه به دې نه پوښتې چې تاسو یې له براسک ریدې دا لخت دا برو کوي نو فاجمها تراب صاغه اذا به بیت د پاره دلیل له دلیل حدیث ته نبی رسول الله فرمایلی انه نها عن بيع النخل حتى يزها النبي اسلام منا فرمایلی دا بخجردو خرسوالو نتردی چ پخیشی تردی جس شي پخیشی ازامه پخیدل چې دومر شي چې فائدہ غسل دیس شي جایز شي وان به سموله حتا یابیاظه او د وغو د خرسوالو نتردی چ سپینش تردی چې دا وګی سشی سپینش یعنې پخیشی هیڅ کاڅه خرسوال جایز نه دی پخسدی و یامن الاه او په امن شي چې کمنو دا پتونونه تون نه پام مطلب کرد نه پسلا را شي طوفان را نو دی پس د س نقصسانه کچکې را شي نقصان کوي که نه چې پوخ شي نو که بیا را شي د نقصانه نه کې مونګهته قللي د دا بهې مشااف د اق د ل نه جواب هم شي مامشااففی لي د لیل و او که نه چې دا پټته په دا کې چې فایده په کې ورته وایي دا پرټته په داسې سس کې چې ولې بوسو کې پیدا نشته تراښته په خان ملصبت ریپورونو کې موږ بوس ما او ما یې کړی دي ته په کار دي کني دي په کار ډایرک پېدې نه غستي ته لامو په وای بوس پکا بوس ته ما سره وایە تل اخلي کناخ اخلی وسخه کن اخلی یره دای نه نو بوس ولې منفعت pkg نشته یاله که بوس کې منفعت نشته نو دې وای چولې کې منفعت نشته دا تا ته ما مخ کې ویلو چه اصل که زمونگ دا امامان با هر گرزی دل امام شای پیز افنس جماعت که راستو دی غریب تا دا, دا پتنوه لکه از دی وگو خلک نا خلق سالی پایدالی دا د پتنوه دی جماعت که ناستو بس ولیانه حب منتفعون به دا دانیم فایده منی نی, نی او فیجوزو بیوهو فی سنبولهی که شعیر والجامع و کونه مالا متقوومن جامع پا کدار چه دا مالی دی جامع فای بجو به و فی سمور کش شایر لک اوربشی شو سچ شو اے دی اوربش تو تاسو ګورې نا اوربشی ندی د دی اوربشی یو خدا چې په وګی کیګا بلچ دا ترشر کې دانه راو باسي دی دانی باندې م د پاسا پورته کړي بګن وې دا کجو دا غنی ریجنی ریجی څه شي دی تاسو ګورې دا یو په وګی کیګا نا نو د پاسه په پلچ غونته اینه چې لرکین بیا په کې بل پوتو کې نره د پترې شر باندې ویاتل لري کوي د دغه کې چې دا وربښه نو په دې کې د غړې رده د پاسه پلچ په دې د مغس پکې دنه لري سده کم نه خو سره د دې خرسي کې نه خرسي کې دق شان دي د غنمو په دې وغو خرڅول سدي آتا چې کیاس کلو پتور ابو سوغه باندې آلته ناجایز دي وژن نه ني چې ګرېدا مستور دی به ماله منفاته نه نه دلته کې دا پته نه لګي چې تا د دینار خرص کو دام سرو او دام سدي سردي نو د دې د مقدار معلوم نه شه دا کم دیو کو ډیر دی نو دلته کې ذهب په ذهب باندې شو او یا دم یا دینو او ام اسلام به مثلین دلته کې په کې ریبا دغه شبهه ده ځا ته کې ریبا دا دا دی وژن نه استا سو غیله مروه ته کنه دی ځای که تاسو دغه کړی وي تاسو چې لکه دا خو سن چل وو داس چل یو جنس ی جنس په پا جنس پانې خر غایې تاسوته ما لکس بر و کو تا را وي لکه دا و ب خلافې تو راې سغه په خلاف چې کمونه د تو را بهه ان ان نه ممال لایجزو بیا و ب جننس احتمالې ریبا احتمالل ح لا با ب چې نه دی داسې زرګر خاه بیا په غ نهمو صحیح ده کنا یادګی کسرو او پسپېنی سکړو خاص کر جائز دی به خلاف جنسي او په مسالته نا او زموږ مساله چې دا لو باهو بجنسي هم لایجوز يجوز لکه دا غنم دي ووګو کی دي فکر دی, دی؟ ووګو کوي او د په غنمو باندې خرج کړي ترڅو مکمل پرس کله سوګه غنم او د ووګو الای چې کمون ورته دال سوګه ته والو دق دق غنم دا ووګو دماله سکه راکنده جائز نه دا اولي ځکه د ووګو د غنمو مقدار معلوم نه دی کې یا شي یا زیاتې نو شوبه د شاده پکې ریبا ده پکې لا يجوز اذن لشوبه الربا لانه لا درما قدر فی الصنابل ذکرنه معلوم اندازه د هغه چ په سنابیلو دی چې بچا کیدی سنابیلو کې و من بعده ثم مساله ذکر کئ دې رب ته مساله ذکر کئ دا چې باب دې ختمینو غاډي وړي مساله راوړي دې ته وې غاډي وړي مصالې مصالې متفرقه کنا او کله عنوان کیدی او کله کی نه دی کله عنوان کیدی چې غاډي وړي مصالې متفرقه او کلکی ندی دا دلته کې ګډي وړي مصاله یو مصاله خاص دا خوسانه ازستانه تاسو کومه ستانه دا پوز کوم چې او سره دې کور خرڅي کور سکي خرڅي او دې کور دی ورون ته تا تالې لګي دي ورون ته څه لګي دي تالې لګي دي نددا دې دا, دا تاري ډولونو سره متصیل دی كنې دي څه شي دي متصل دي د اجر انديب کې څه شي داخله شي جرانې سر شويکهمون مغویل چې کمشي متتحصلی پ تالې ري سره به کې وي داخلې اوواسې دا کونجي د ت یادوم دا, دا کونج او خود د سره پهجیب کې دي دا په کې داخل دیکنې د داخل وا دا خو پهکې خود داخل چې دا جررانې سمجز دے. دے. و و دی دا سمجوز د چا دی جررانې دی نو چاابیانی کونج جررانې او کونجې به کې دي داخلوامن دارن چا چې خر کو او کور د خله فل بیا مفاتی هوغللاقیه او دا داخل چې په خرص کې چې کم کنجیانے دے جراندو لے انا یڈخل فیه اغلاق فگے داخلی کی بدی کے جراندے لے انا مرکبۃن فیها زکا دا دا اغجرندو بارے کی خبر ا چھ کم جراندے پ تंबू کڈن نے چھ کم جدائی چینا جراندے چھ بار نہ راوڑی ورت دا نه دی دا دا دا چابی چھو کر تورڈن نے کیا داسہ چھ راتہ وے کیا پک سوالانی لاکونو توئی اور ترت دی توئی لاکونو خبره خا بر وانی پوشی پدی پوی گہ کنا آن غجراندی مراد دی چی کم پا دی ورونو کی پکس شوی لگی دلی دب چې نا چی کما تالر آدی یقا پکنه دا مولاد کاغور تووی چی بایز تالیخ پلی و باسما بس سید جائز دی ورونو چی تالیوالی پونو شوی لیانا یدخلو فی الاغلیانا هم مرکبتن فی علی البقا زکت آجراندی چی کم دنو مرکب شوی دی پا دی که دا پار دا پاتی کدر والمیفتاح یدخلو فی الغلق او کنجی چې کمو د داخلېږې په بیا د جرنده من غیر تصمی دین بغیر دسېکر کوولونه ل نهې منزلهې بعض من هو دکه دا به منزله یو جوجز د نه لا ان ته فوب بدونی ځکه د جررانند نه بغیر د چااب نه پایده غتل س نه دي ممکن نه جایز نهفاده نه اصلې کې په جررانې باې بغیر د دي کونجای نه و اوجرورتل کوال د د لک ډ دی. دی, دی